Həvarilərin işləri 4-cü fəsil. Kahinlər məbəd mühafizəçilərinin başçısı və Sadukeylər xalqa vəz edən Peterlən Yəhya'nın üstünə getdi. Çünki bu həvarilərin xalqı öyrətməsinə, İsa'ya şamil edərək ölüllər arasından dirilməni bəyan etməsinə qıcıqlandılar. Onları tutdular və axşam olduğu üçün sabahkı günə qədər zindanda saxladılar. Lakin onların sözünə qulaq asanlardan bir çoxu iman etdi. Beləliklən, iman edən kişilərin sayı beş minə qədər çatdı. Ertəsi gün, Yahudilərin dəhbərləri, axsaqqalları və ilahiyyətçiləri ger-ü səlimə toplaşdı. Başkahin Xanan, Qayafa, Yahya, İskəndər və başkahinin nəslindən olanların hamısı orada oradaydı. Peyterlən Yahyanı, onların qarşısına gətirib soruşdular. Siz bunu hansı qüvvə ilə? Kimin adı ilə edirsiniz? O zaman Peter müqəddəs ruhla dolub dedi. Ey xalqın rəhbərləri və axsaqqalları! Əgər bugün biz bir xəstəyə etdiyimiz yaxşılığa və onun necə sağalmasına görə sorgu-suala çəkilir isə hamınız bütün İsrail xalqı bilsin ki bu adam Sizin çarmıxa çəkdiyiniz, amma Allahın ölüler arasından diriltdiği, nazaretli İsa Məsih'in adı ilə qarşınızda sağlam durub, siz bennaların rədd etdiyi daş guşədaşı olan həmin İsadır. Ondan başqa heç kimdə xilas yoxdur. Çünki səma altında biz insanlara verilən başqa bir ad yoxdur ki, onun vasitəsi xilas olaq. Onlar Petr və Yahyanın cəsarətini görəndə, onların səvadsız, sadə insanlar olduğunu biləndə heyrətə düşdülər. Amma tanıdılar ki, onlar İsa ilə birgə olmuşdular. Şəfa tapan adam, Peter və Yahya ilə birgə onların gözləri qarşısında durmuşdu. Buna görə, onların əleyhinə heç nə deyə bilmədilər. Ali Şuranın üzvləri onlara bayra çıxmağı əmr edəndən sonra, Aralarında müzakiriyyə başlayıb, dedilər, Bu adamlara nə edək? Bütün Yerusəlim əhalisinə aydın olub ki, bu adamların əli ilə əhəmiyyətli bir əlamət göstərilib və biz bunu dana bilmərik. Amma bu xəbərin xalq arasında daha çox yayılmasının qarşısını almaq üçün onlara hədə qorxu gələk ki, bundan sonra bu adı çəkib heç kimə Heç deməsinlər! Beləcə, onları çağırıb əmr verdilər ki, İsanın adını bəyan etmək və bu adlan hər hansı bir təlim öyrətmək qadağandır. Lakin Peter Yəhya cavab verib dedilər, Özünüz qərar verin. Allaha deyil, sizə qulaq asmaq Allahın gözündən nə qədər doğrudur. Axı, eşidib gördüklərimizi deməyə bilmərik. Ali Şuranın üzvləri onlara cəza vermək üçün imkan tapa bilmədiklərinə görə, onları bir daha hədəliyəndən sonra azadlığa bıraxdılar. Çünki bütün xalq baş verən hadisiyə görə Allahı izlətləndirdi. Bu əlamət vasitəsilə sağılan adamın 40-dan artıq yaşı var idi. Azadlığa bıraxılan Petr və Yəhya öz yoldaşlarının yanına gəlib, başçı kahinlərlə əsakqalların sözlərini onlara çatdırdı. Yoldaşları bunu eşidərkən, bir nəfər kimi Allaha nida etdilər. Ey pərverdikarımız! Yeri, göyü, dənizi və bunların içindəki hər şeyi yaradan sənsən! Müqəddəs ruh vasitəsi ilə öz qulun atamız Davudun dili ilə belə dedin. Nə üçün millətlər belə hirslənir? Ümmətlər boş şeylər düşünür. Dünya aşaqları yığışır. Hökümdarlar Rəbbə və onun məs qarşı birləşir. Həqiqətən, Hirid və Pontipilad başqa millətlər və İsrail xalqı ilə birlikdə sənin məs etdiyi müqəddəs qulun İsa'nın əleyhinə bu şəhərdə toplaşdı ki, sənin əvvəldən qərar verdiyin, sənin əlində və niyyətində olan şeyləri həyata kesirsin. İndi, ya Onların etdiyiləri hədə qorxuya bax. Biz qullarına güc ver ki, sənin sözlərini tam cəsarətlə yayaq. Xəstələri sağaltmaq üçün əlini uzat və müqəddəs qulun İsa'nın adı ilə əlamətlər və xarigələr göstər. Onlar dualarını qutaran kimi toplandıqları yer lərziyə gəldi və onların hamısı müqəddəs ruhla dolub, Allahın kəlamını cəsarətlə yaymağa başladı. İmanlıların hamısı can bir qəlbdə idi. Heç kim öz əmlakına bu mənimdir demir, bütün əmlaklarından birgə istifadə edirdi. Həvarilər Rəbb-i dirilməsi barədə böyük qüvvə ilə şahadət edirdi və hamısının üzərinə bol-bol lütf efsan olunurdu. Onların arasında heç kim yoxsul deyildi. Çünki onların arasında torpaq və ev sahibi olanlar Mülkünü satıb pulunu gətirər, həvarilərin ixtiyarına verərdi. Bu da hər kəsə ehtiyacına görə paylanardı. Məsələn, Kipirdə anadan olan həvarilərin Barnaba adlandırdığı mənası təsəllü oğlu, Levili Yusif sahib olduğu torpaq sahəsini sataraq pulunu gətirib həvarilərin ixtiyarına verildi.